Càpsules musicals amb Rafael Corbí. Avui, la bona música country americana de Maggie Rose. La Maggie Rose és una jove intèrpret nascuda el 19 de maig de 1988. Uh, ho va fer a Potxomac a Maryland als Estats Units, cantant de música country. Al 2009, la Maggie Rose va Durante, que és el seu nom, va firmar per Universal Republic com a Margaret Durante. Va realitzar una versió del de Dios Somebody, de Kings of Leon. Un any després, va deixar Universal i va firmar amb el segell independent Enrose Records, un segell que usó als serveis de James Stroud, Stradivarius Records, un dels segells també prou reconeguts. Dues de les seves cançons, Enrose, varen arribar a entrar a les llistes i va realitzar el seu EP digital de Maybe Tonight. També va enregistrar altres dues cançons que van ser presents en dos episodis en The Shake It Up del canal Disney i també a la televisió al programa televisiu, la sèrie televisiva Good Look, Charlie Praise Aquestes cançons també van ser incloses en dins l'àlbum de la banda sonora de Shake It Up, Break It Down realitzat el 12 de juliol de 2011 durant va canviar el seu nom d’enregistrament per Maggie Rose el 2012, després han de defirar amb el segell RPM de Scott Simon. Quan RPM es va decidir entrar en el món de la música country, a la música country contemporània, la Maggie Rose hi va debutar amb el primer senzill la cançó "E ain't Your Mama". Des d'aleshores, aquest artista ens ha portat en diversos àlbums i senzills, des del Kutu Impress, al 2013, o Change in the Whole Thing, l'àlbum que avui estem repassat, publicat per Starsbrook al setembre de 2018. Every day seems like you wake up in the morning a little bit further from where you wanna be are losing faith. Say, what's the point of trying when you're running out of time Change the whole damn thing You just gotta leave it a little Cançons d'aquest àlbum magnífic, un àlbum recomanat com un dels importants de 2018, principis de 2019, a través de, per exemple, revistes tan prestigioses com Rolling Stone, que la va recomanar al costat de l'àlbum de Prince i de Macy Gray, la va considerar una de les artistes a tenir més en consideració amb els propers temps. Així mateix, Maggie Rose és una d'aquestes artistes com considerada Emerging Artist de YouTube, un dels artistes emergents més importants d'aquest canal, d'aquesta xarxa, podria dir de social en quant a vídeos Maya Rose ens ha portat molt bones cançons en d'aquest àlbum, a part d'aquestes que estem recordant d'aquest disc, recordem d'aquest Change the whole thing de 2018 ha publicat diversos EP's com us comentàvem, com Margaret Durant i el Maybe Tonight el 2011 i després el 2016 The Variety Show i el 2017 Dreams Dollars Not enough! Un artista molt present a la televisió, també com a model, és una de les artistes que també eh, interessa més l'audiència, una noia guapíssima que podem escoltar, a més a més, amb aquesta veu extraordinària que avui ens acompanya a través del nostre programa. Aquesta càpsula musical que ha per presentar-vos la seva música, la de Maggie Rose, per veure-la a través de YouTube, en diversos programes televisius al llarg de tot l'any, i com hem dit també, doncs, en diversos espais i a les revistes, òbviament, si és una d'aquestes noies que apareixen també en anuncis televisius i a part d'això, en doncs, aquests programes. Senteu-la, escolteu-la, busqueu-la perquè val realment la pena la seva música i la seva companyia estem escoltant a Maggie Rose des del seu Change the Whole Thing la cançó Long Way to Go